Velkommen til Livskompasset. Det her der programmet, hvor at vi afmystificerer og bryder tabu om alt fra fysiske og psykiske udfordringer til livets store skilleveje. Jeg er Jers Wolfgang, og jeg håber, at du efter hver episode bliver klogere på dig selv og kan tage gode råd og erfaringer med dig, der gør det lettere for dig at lytte til dit livskompass. Tusind tak, fordi du lytter med. Det, vi skal snakke om i dag, det er migræne. Og øh, med mig i studiet, der har jeg Anna Løfkvist, som er migræneramt og har tidligere haft podcasten Hjernesover. Og øh, Hjernesover har simpelthen også en, et godt fællesskab på, på Instagram, hvor at, øh, at Anna hun deler ud af sin, sit liv som migræneramt. Og det, vi skal snakke om i dag, det er nemlig, hvad er kronisk migræne og hvilke udfordringer, der typisk følger med. Så skal vi snakke om den identitetskrise og følelsen af isolation, der kan komme med, når man får de her migræneanfald, og især når det er over længere perioder. Dermed jamen, så skal vi ind på Annas metoder til at takle migræneanfald, og selvfølgelig også migrænens indflydelse på hendes livsperspektiver og overvindelse af de udfordringer, hun står overfor. Fordi det, vi ligesom kommer ind på i samtalen, det er også, at den måde, hun takler sin migræneanfald på rent mentalt, jamen det er faktisk noget, vi alle sammen kan bruge øhm, til at takle vores egne udfordringer her i livet. Til sidst, jamen, så skal vi selvfølgelig ind på fællesskabets betydning, øh, og den magi, der opstår ved at åbne op om de udfordringer, vi render rundt med, og så skal vi selvfølgelig ind på Annas nyeste initiativ, som hedder HEMI. Velkommen til dig, Anna. Jamen, tusind tak skal du have. Jeg har virkelig glædet mig til at skulle ind i dag, så ja. tak fordi du spurgte, om jeg vil være med. Selvfølgelig, jeg er vildt glad for. Savner du at lave podcast? <laughs> Lige når vi sidder her, ja, så gør ja. jeg faktisk. Det er, sådan et, det er et helt specielt rum, man træder ind i, og det er en rigtig dejlig måde, synes jeg, at formidle på. Og jeg synes også, det er, ja, jeg elsker selv at lytte til podcast og... Det, som jo er for mange hovedpine og migræneram, det er også, at man kan blive lidt øh, sensitiv over for skærm. Så det her med nogle gange bare at kunne mm. smække noget i, øh, i ørerne, det er, det er virkelig rart. Så, øh, så ja, så det, cool. det er dejligt at være tilbage ja. Først for lige, fordi jeg, jeg har heller ikke særlig stort indblik i, hvad migrene egentlig er. Og øh, det tror jeg desværre, at der er mange, der ikke har. Mm. Så vil du først lige sætte rammerne for, hvad migrene egentlig er? Ja, jeg vil i hvert fald... Øh, gør mit bedste. Nu er jeg jo ikke øh, lægefaglig, men øh, jeg har jo efterhånden øh, stiftet øh, bekendtskab med det, må man se, i, i rigtig stor øh, grad. Og i starten, hvis jeg jo heller ikke selv var, migræne, var så det har også været noget af en rejse for mig at, øh, at lære, og jeg tror også, der er mange misforståelser omkring det. Øh, men migrene er en hovedpinelidelse, og det er faktisk en af de mest udbredte hovedpinelidelser. Det er sådan, at over 640.000 danskere lider af hovedpine... Øh, undskyld, lider af migræne, øh. Og det er kendetegnet ved, at man har sådan en, øhm, en pulserende eller dunkende hovedpine, som ofte sidder i den ene side af hovedet. Den kan også godt optræde i begge sider af hovedet, men oftest i den ene side. Og så øhm, varten den mellem fire timer og øh, tre døgn øh, sådan et hovedpineanfald her. Shit. Æ, og ellers så er det også karakteriseret ved, at, øh, at hovedpinen forværes ved fysisk aktivitet. Og for at man så kan di diagnostisere, at det er en migræne og ikke en anden form for øh, hovedpine, det kan være spændingshovedpine eller hovedpine. så er det også, at man enten oplever, at man er øh, lys- eller lydfølsom, eller at øh, man har kvalme, og så er, ellers er det den her øh, pulserende dunken, eller at, øh, at den sidder ensidigt. Så ligesom to ud af de her fire ting skal være øh, karakteriseret. Øhm, og ja, det er sådan øh, helt kort, hvad, hvad, hvad migræne ligesom er på... Øh, på den front, men for mig er migræne jo også meget mere end bare den smerte. Altså, mm. Jeg tror, der er rigtig mange, der har et, et billede af, at man må lægge sig ind i et mørkt rum og ligge derinde, fordi man bliver så lyssensitiv, og man kan ingenting, og man har bare den her voldsomme, pulserende... Altså, jeg, når jeg ligger der i sengen, så kan jeg simpelthen høre min egen puls, så, så højt dunker det i mit at hoved. Ja, hele jeg har før tænkt sådan midt om natten, hvem er det, der står og banker på... Øh, oh. Altså ned i gulvet eller et eller andet ja, ja, ja. Op, op hos øh, overboen, indtil det gør for mig. Det er simpelthen mit eget hoved, jeg okay. kan høre. Det er en meget, øh, meget intens smerte, men, men migræne er bare også okay. så meget mere end det, fordi det er jo også, at man bliver enormt træt og kan få den her sindssyge kvalme og, og virkelig, virkelig blive øh, utilpas øh, mm -hmm. både før, under og efter et migræneanfald. Men så er det jo også alt det, migrænen man også følger, altså tager med sig øh, i forhold til, at man jo aldrig ved, hvornår det næste anfald kommer, og simpelthen ja, kan gå og være enormt, have en enorm stor frygt for, hvornår det ja. øh, pludselig ødelægger ens hverdag, og... Der er så mange ting, man, ja, at det kan spænde ben for i hvert fald. Og man ikke ja. ved, om man kan nå til det arrangement eller ej. Lige men præcis. Ikke. Det er selvfølgelig forskelligt alt afhængig af, hvor meget, i hvilken størrelse eller i hvilken grad man er ramt af migræne. Øh, men, men jeg er i hvert fald i kontakt med rigtig mange og oplever også selv det her med, at, at migræne er så meget mere end bare smerten. Jeg synes egentlig, sådan, hvis man pillede hele smertedelen ud af det, så ville migræne stadig være en enormt invaliderende sygdom, mm. fordi det har så mange konsekvenser hele tiden. Ja. Øhm, og det er da så, nu nævner jeg det her med, at man jo netop kan have det i, i større eller mindre grad, øhm, fordi i og med, at der er så mange, der lider af det, det er sådan, at, at man mener, at op imod øh, 16 procent af den danske befolkning i løbet af deres liv vil opleve at have migræne, så gør det jo også, at, at det er meget, meget forskelligt, hvordan det påvirker folk. Ja. Og det har jeg nogle gange synes har været svært, at dem, der oplever migræne to gange i deres liv eller tre gange om året, jo, altså det hedder det samme som nogle af os, der kæmper med det mm. flere gange om ugen, fordi der netop også så kan opstå nogle misforståelser. Fordi der jo så kan sidde nogle og tænke, Nå ej, hvorfor kan du ikke passe et fuldtidsstudie? Eller hvorfor er du nødt til at være sygemeld? Eller hvorfor kan du, har du brug for at gå hjem så tidligt? Min onkel lider også af migræne. Han kan jo sagtens drikke alkohol eller træne og alle de her ting. Så det gør det nogle gange enormt svært. Så jeg tror, noget af det vigtigste for mig at kommunikere, er også, at migræne er enormt forskelligt. Altså jeg har det meget sådan, at jeg... Øh, det er ligesom den samme betegnelse, men det er en sygdom, der har enormt mange forskellige ligesom ansigter. Alle diagnoser, ikke? Jo, ja, kan lige præcis. Ja. Så ja. Lige præcis. Så jeg tror også, det er enormt vigtigt, at hvis man sidder derude og tænker, om man måske kunne have nogle af de her symptomer, jeg beskrev før, og kunne være i tvivl, om man havde migræne, men måske alligevel har tænkt, ej, men det er jo ikke det samme, som det min mor har, eller nogle af de andre, man har hørt om sådan gå til læner og få det undersøgt, fordi mm. der er så meget, der kan gøres. Der er så mange behandlinger derude, så det er ikke meningen, at man skal gå rundt og have enormt hyppig hovedpine og, og en masse smerter. Så det, det vil jeg virkelig opfordre til. Ja. Min, min oldemor havde migræne, hver gang det var fuldmåne. Okay. Ja. Så sådan, hun, hun vidste bare, at når det var fuldmåne, så skulle hun ikke have nogen aftaler. Men det er jo... Det er jo til en rimelig stor kontrast til, hvad du render rundt med. Også fordi det her med, hvad fanden betyder det egentlig, at det er kronisk. Fordi det er jo også anfald, mm. som jeg forstår det. Mm. Øhm. Jamen altså, som du også nævnte i starten, så fik jeg mit første migræneanfald. Det er faktisk for fem år siden nu. Øhm, og der gik der faktisk flere måneder, før jeg oplevede det igen. Og så begyndte det så pludselig at blive hyppigere og hyppigere. Så ja. der var det sådan noget med, at jeg kunne begynde at have måske tre anfald på to uger, eller sådan nogle anfald om måneden. Vidste du, hvad det var? Den Nej, i starten anede jeg ikke, hvad det var. Altså, jeg, jeg vågnede bare en morgen, og øh, troede simpelthen, at mit hoved skulle eksplodere. Altså, aldrig nogensinde oplevet noget lignende. Det var forfærdeligt. Altså, det var en så voldsom smerte. Ja. Jeg kan huske sådan en følelse af, at jeg følte, at du skulle kaste op, hvor jeg kunne nærmest ikke gå på mine ben. Jeg sådan, kravlede ud i køkkenet, og var så lyssensitiv for lyset, der kom gennem køkkenvinduet, og inden man ikke i tre dage faktisk, øh, fordi ja, det kan jo vare op til tre dage, og det gjorde mit her. Og der endte jeg så med at tage til lægen, der sagde, at det lød som et migræneanfald. Og der anede jeg faktisk ikke rigtig, hvad migræne var. Og øhm, kom så til en neurolog, der sagde, at øh, det lød som migræne, og han skrev noget medicin øh, til mig. Som jeg så <laughs> efter lidt tid øh, skyndte mig ned på apoteket om at få fat i. Øh. Og jeg så begyndte bare ligesom at komme hyppigere og hyppigere og... Jeg, ja, jeg havde stadig ikke rigtig noget begreb om, hvad det var, og hvornår det ville komme, og hvad jeg egentlig skulle gøre. Jeg vidste bare, at så snart det kom, så er det bare alt alting og bare skønde mig hjem, om så jeg sad på studiet eller var på arbejde eller ja. andet. Øhm. Medicin er også noget, man tager, når det, når det er i gang, ikke noget, der kan forhindre det. Altså. Ja, altså, så det er sådan. Der, der findes to forskellige sådan, former for, Migræne medicin, der er det forebyggende medicin, og så er der mm. det mere sådan akutte medicin som anfaldsmedicin. Og det var det, jeg fik udskrevet. Det er det, der hedder triptaner, hvor der findes mange forskellige slags, og dem skal man helst tage så tidligt, som, som overhovedet muligt, når man ligesom føler, at, at der er optræk til et anfald, for hvis første buller af, så, så er det svært at, uh. at, at råde båd på og gøre noget ved. Og hvis man så har hyppig migræne, så kan man så få noget forebyggende medicin, som man forhåbentlig ikke ja, så det forhåbentlig kan gøre, at man ikke får så mange migræneanfald. Men på det tidspunkt var det primært øhm, akut medicin jeg prøvede. Og jeg ja, så kom det egentlig bare oftere og oftere og til at der gik to et halvt år fra mit første migræneanfald til, at det så ude på Dansk Hovedpine blev erklæret kronisk, ved at jeg havde, det gør det ved, at man har over 15 hoved hovedpine dage om måneden, hvor 8 af dem er, er migræne. Uh -huh. Æm, ja. så hovedpine i det her tilfælde er altså en, en mildere form for det, kan man sige. Ikke? Det, som vi selv kender som hovedpine. Eller, ja, altså det er voldsommere end det, men... Det er, det er jo også meget individuelt, ja. hvordan, hvordan det oplever sig. Rigtig mange migræneremte, der også støjer med spændingshovedpigen, mm. øhm, hvilket også er noget af det, jeg, jeg kæmper utrolig meget ja. med. Med simpelthen spændinger, der kryber op fra nakken og kæberne, og sætter sig ja. øhm, som det her sådan, trykkende bånd rundt om hovedet, der bare øh, strammer til, hvilket også kan være enormt. Øh, svært at fungere med faktisk nogle gange, synes ja. jeg, selvom jeg måske har gået en uge uden et fald, det sker så ikke så tit, men hvis jeg har, så, øh, så kan spændingsudepien stadig fylde enormt meget og gøre, at jeg har svært ved at fokusere og koncentrere mig i løbet af en dag. Øhm, ja. Så det var bare lige sådan for og det her med, at det er også godt, øh, jeg kan udvikle sig og mm -hmm. selvfølgelig, har det så også gjort, at min uge øh, fra daget, altså helt i starten, leder af migræne til nu jo ser meget anderledes ud. Og også har ændret sig meget, fordi jeg også har været meget tidligere. Men for at svare på dit spørgsmål, altså nu ser en uge jo sådan ud, at jeg... Øhm, altså for eksempel bare i... Nu kan jeg starte med den her uge, nu er vi ikke mm. så langt i den, men søndag aften fik jeg, øh, sad jeg og så noget serie og fik pludselig en enorm kvalme. Øhm, sådan virkelig, virkelig slem. Jeg har kvalme hver dag, men det her var virkelig... Jeg var så... Jeg er ja. kæmpe ubehag, så jeg endte med at gå i seng, og det ved jeg godt kan være et optræk til migræneanfald, og det var det så også. Så jeg endte med at ligge vågen i cirka fire timer, øhm, fordi jeg simpelthen ikke kunne falde til ro, fordi mm. mit hoved dunkede så meget, og øh, jeg vågnede så i, øh, i går mors og havde det jo bare super dårligt, og tænkte bare, okay, hvad gør jeg nu? Fordi jeg øh, skulle egentlig på arbejde, og havde nogle møder øh, og endte så med at... Lige i sengen en time ekstra, end hvad jeg plejer for simpelthen ikke at skynde mig op. Fordi så ved jeg, at så trigger det bare et nyt anfald. Ja. Og jeg havde jo stadig et anfald, der sådan lidt var i sin udfasning, men mm. det ikke var helt sluppet. Um, så der blev jeg hjemme om midt første end klokken halv tolv, um, og sad og arbejdede lidt hjemmefra. Og så. det kunne betyder, at du ikke rigtig har sovet i løbet af natten? Yeah. Ja. <laughs> um, og havde så nogle timer der. Og så ellers bare, så er det meget, at jeg jo, hver eneste morgen, når jeg vågner, er nødt til lige at tjekke ind med sådan hvordan jeg har det, og hvad jeg kan overskue. Øh, men det er alt, altså, jeg prøver egentlig bare at have et så almindeligt liv som overhovedet muligt, men hvor jeg tager en masse forbehold hele tiden, så mm. jeg ved godt, at hvis jeg har mange møder en dag, så kan jeg ikke også lave noget om aftenen, og jeg kan heller ikke lave noget flere aftener i, stræk, i træk, og hvis jeg har en behandling til bodygestes eller fysioterapi, så ved jeg også, at jeg dagen efter ofte rammer, så det skal jeg også altid prøve at koordinere. Så jeg prøver egentlig at gøre en masse ting for hele tiden, og skåne og tage så mange hensyn, samtidig med, at jeg aldrig nogensinde ved, hvornår migrænen rammer. Mm. Så det er enormt svært, så, så jeg tror egentlig bare, at ja, jeg prøver at fylde min uge ud, men samtidig også ikke overbombardere den, fordi så ved jeg godt, at det simpelthen øh, kommer til at gå galt. Og så tror jeg, jeg har ændret meget i forhold til, at jeg førhen var rigtig bange for at lave planer, fordi jeg var så bange for, at jeg ikke kunne overskue det, mm. og jeg var nødt til at aflyse til nu at tænke lidt mere sådan, okay, men så må jeg aflyse, og så må jeg bare prøve og se, om jeg kan få stablet en ny aftale på benene. Ja. Fordi jeg også har oplevet det enormt, svære ved, øh, for eksempel en weekend, ikke rigtig har lavet planer, fordi jeg har haft i meget i løbet af ugen, og har tænkt, at jeg havde brug for at restituere. Og så har siddet en fredag aften og endelig have det godt. Mm. Og så panik skrive ud til mine venner og være sådan, ej, vil du med ud? Eller yeah. skal vi finde på noget? Og alle havde bare planer, og så føler jeg mig også enormt ensom og enormt alene, som jeg også gør meget af tiden, hvor jeg aflyser, ikke kan være social. Så sådan, det er enormt svært faktisk nogle gange at prøve at at finde ud af, men for mig er det i hvert fald fungerer det ret godt det her med ja, og så egentlig bare være tætte på dagen, øhm, og så nogle gange måske også egentlig advare øhm, mine venner eller andre om at det godt kan være noget til aflys, ligesom jeg faktisk gør her. Ja, lige er det, sige, som, man sagde, sådan, som du her, Det jo. kan være at jeg alligevel ringer aftenen eller om morgenen og siger at det bliver ikke i dag, og så må vi bare udskyde ja, det. det. Det er ikke muligt. Ja. <laughs> Ej, Ej, men der var det men jo det, det der med selvfølgelig, ja. Altså, ja. hvor at man at det, det Altså, det kommer jeg også ind på senere. Det her med, hvad det har gjort og ligesom at skabe et fællesskab omkring det osv. Men, ja. men, men den her ærlighed der mm -hmm. er omkring det, fordi alle har jo respekt for det, når man øh, bliver sat ind i hvad det egentlig indebærer. Ikke? Jo, altså det er i hvert fald det, jeg oplever, og jeg kan mærke, det også tager noget af mine skuldre. At du for eksempel siger, og selvom vi overhovedet ikke kender hinanden, sådan, det er helt i orden, at det er så fint, du bare lige melder det ud. Du ringer bare ind og hvis du har brug for at aflyse, så finder vi bare en ny dag. Det er ja. ikke noget problem. Fordi ellers kunne jeg have gået de sidste fem dage, jeg har haft søvn i maven over, hvad nu hvis jeg er nødt til at aflyse, hvor meget kaos skaber det. Men det her med, at det er meldt ud, det gør også, at jeg sådan, faktisk ikke skal bruge så meget energi på hele tiden og bekymre mig omkring det. Fordi det tager også sindssygt meget energi, og det er i forvejen. Ja på lavt blusio, jo, når man lider af kroniske smerter. Det tror jeg rigtig mange kan genkende. Så det, det har i hvert fald hjulpet for mig, og, og jeg tror også, til den eneste måde, rent faktisk at opnå en forståelse, nu siger du det her med, mm. når man at, at folk forstår det. Ja, hvis man er i stand til at kommunikere det. Ja. For det tror jeg, at jeg var rigtig dårlig til for bare nogle år siden. Der havde jeg slet ikke et sprog for det, og jeg har sådan, ja, prøvet selv egentlig at finde hoved og hale i det hele, og var nok enormt dårlig til at kommunikere det, hvilket jo bare gjorde, at mine venner havde vildt svært ved at forstå, hvor voldsomt det egentlig var, og hvad det var, der egentlig fyldte hos mig. Fordi man kender det lave spektrum af det på en eller anden måde. Ikke? Mm. Ja. ja, så det her med rent faktisk at turde være åben og kommunikere er også den eneste måde, synes jeg i hvert fald, hvor man så også rent faktisk kan blive mødt i det, så det har i hvert fald været ja, det har været et kæmpe skift for mig, og været enormt værdifuldt at, at gøre, selvom det også er grænseoverskridende. Det ved jeg, at nogen i hvert fald synes, og det tror også, det jeg også, at det altid er altid at åbne op ikke? Jo. omkring ens. Det, man, det man føler er, er, er på en eller anden måde en, en svaghed, eller sådan noget, man ikke er herovre. Det er i hvert fald det er enormt sårbart, og jeg mm. tror også, det her med, det er jo også en måde at sige, at jeg er enormt uterrængelig. Mm. Og det er jo ikke noget, vi har lyst til at være. Nogen af os, altså det er jo, vi vil jo så gerne være, altså bare være på at kunne yeah. levere og overholde deadlines, og overholde aftaler og alle de her ting. Og det, og det er jo også det sådan, migræne er noget, der bare sådan er dumpet ned i vores liv. Og så er det noget, vi på en eller anden måde skal lære og rumme og acceptere, men heller ikke noget, vi vil identificere os med. Yeah. Så det her med, at jeg pludselig skal identificere mig med en, der sådan bare er nødt til at aflyse lige pludselig, det er jo også enormt svært. Jeg tror også noget det, det, at det er noget af det, der gør det svært nogle gange at mm. være så åben omkring. Øhm, men ja, igen, jeg tror også bare, det er den eneste måde for mig i hvert fald, at så komme omkring det på. Nu fik jeg sådan en masse spørgsmål i mit hoved. Ja. Men sådan, øhm, jeg tror at først og fremmest, vil du, vil du nu hørte vi jo lidt om, om netop din historie med, hvordan det udviklede sig, men, øhm, men også det her med, at, at det kommer bare dumpende ned, Mm. Øh, vil du forklare lidt mere om det, hvordan folk typisk øh, får migræne? Altså det er jo igen super individuelt, ja. Æm, hvornår det opstår. Der er, øh, der er både mange, der har det sådan afligt, hvor der, der mm. ja, at det ligesom er nogle gener, og at der er nogen i deres familie, der, øh, der har det. Det har jeg i hvert fald talt med nogen, hvor de siger, at så vidste de godt, at de så fik det første migræneanfald, når det var nok et... Det var nok migræne, fordi både deres mor og mormor og møster og søster lider af migræne, så det var ikke sådan helt ukendt for dem. Og så er der jo andre som mig for eksempel, der så pludselig, altså, pludselig fik det ud af det blå. Og hvad der så 100% af årsagen der, det, det har jeg ingen idé om, og det er jo også noget af det, der stadig bliver forsket i. Det er jo, selvom der bliver forsket, så er det stadig et meget underprioriteret område, desværre. Og så er der også mange, der kan opleve at have har haft et hovedtraume eller andet, som gør, at de pludselig oplever migræne. Der er rigtig mange, der får det efter at have fået piskesmæld eller mm, hjernerystelse okay. eller andet. Øhm, og så er der rigtig mange, som... Et fysisk hovedtraume. Ja, præcis. Ja, ja lige præcis. Øhm, så er der rigtig mange, der oplever, at det er hormonelt betinget, hvilket også gør, at der er langt flere kvinder end mænd, der lider af det. Mm. Øhm, jeg mener, det er tre del af alle migræneramte er kvinder. Øhm, og derfor er der også rigtig mange, der oplever at få migræne op gennem deres, altså op gennem øh, puberteten eller i, i løbet af deres tyver. Rigtig mange kvinder, der får det. Øhm, hvor at som øh, dem, der får det som børn, okay. der er det mere lige fordelt øh, mellem okay. mellem kønne. Så der sker noget der, når, øh, når hormonerne begynder at pumpe rundt. Øhm, og så er det også også altså forskelligt, ja, 100% hvornår det opstår, men øh, men, men da jeg kom til min neurolog der, som hvad har det været 22-årig, der sagde han i hvert fald sådan, okay, men du i starten af 20'erne, det er meget klassisk. Det er, han, han var slet ikke overrasket over, at jeg havde fået migræne, og jeg var bare sådan, hvad er det her, hvorfor har jeg fået det, og for ham var det bare, yeah. ja. Og det havde jeg så svært ved at forstå, at det, hvordan det bare kunne opstå sådan ud af det blå og jeg blev meget sådan, hvad har jeg gjort, og hvad mm -hmm. har jeg, altså jeg får bare lyst til sådan at fikse det, men, men ja, så det er meget forskelligt, yeah. hvornår det opstår. Fordi det er jo netop en kæmpe identitetskrise at røge mm -hmm. ind i. Ikke? Mm -hmm. Fordi der er sådan en stor ting, man skal forholde sig til lige pludselig. Helt vildt. Ja. Det, det, der, har været, der har været mange led i min migraine-rejse. Der har været identitetskrise, også i forbindelse med netop at blive sygemeldt. Og ja. skulle gå en helt anden vej, hvad jeg lige havde regnet med. Og ikke kunne alt det, jeg altid har gjort. Og, som, ja, og ligesom, ja, egentlig bare føle, at jeg mistede meget af min identitet. Så ja. der har været mange kriser undervejs, jeg har skulle håndtere. Hvordan lærte du lige så stille at få et, øhm, øh, fordi det, i, i mit hoved hænger det sammen, det må jeg spørge om dig, om, om det gør man det her med at få et, at få et sprog for mm. migrænen, og hvordan du har det, mm. samtidig med at du lærer lidt mere at forstå dig selv i det. Mm. Øhm, hvordan hænger, hænger den at komme ud af den her identitetskrise, og det her med at finde sproget sammen? Ja, det er et, det er et rigtig godt spørgsmål, altså fordi jeg... Jeg husker virkelig tilbage det her med, at jeg faktisk virkelig ikke havde et sprog for det, og ja. jeg blev også lidt konfronteret af en veninde, der sagde, at hun var rigtig ked af, at jeg aldrig sådan inviterede hende ind i, hvordan jeg havde det. Når hun spurgte ind, så fortalte mm. jeg bare om, hvad for noget medicin jeg prøvede, men ligesom aldrig lukkede hende længere ind, hvor jeg bare måtte forklare hende, sådan, mm. det for jeg ved det ikke. Altså sådan, jeg har ikke et sprog for det. Jeg ved faktisk slet ikke lige, hvordan jeg skal forholde mig til det. Jeg prøver bare at navigere i det, og føler mig faktisk bare enormt ensom i det, og jeg kan nemlig huske, at jeg så desperat gik ind og var sådan, er der ikke nogen, der har skrevet noget om migræne? Findes der ikke noget? Altså, jeg begyndte at lede rundt efter podcast øh, for simpelthen at finde nogen, der kunne sætte ord på alt det, jeg gik igennem, så jeg havde mulighed for at sende det til min familie og mine venner, og være sådan, det er sådan her. Det, det, er det her, man ja. kan opleve, og det er ikke kun smerten, det er faktisk også alle de her ting omkring det, øhm, og var jo så ikke helt heldig til at, at finde det, og endte jo også med mm -hmm. ligesom selv at, ja, at prøve at, at skabe det okay. gennem, gennem hjernes men, men jeg tror at særligt, da jeg ligesom nåede derud, hvor at jeg blev fuldtidssygemeldt for mit studie, mm. der, der blev jeg jo tvunget til på en eller anden måde at virkelig Øh, grave dybt for at, øh, at simpelthen ikke gå fuldstændig, altså ryge fuldstændig ned i et sort hul, og simpelthen skulle lære at samexistere med den her migræne, og prøve at finde ud af sådan, hvordan jeg skulle ja, have mulighed for at, at leve med det, og også samtidig ja, kunne skabe et sprog for det. Øh, ja, så jeg tror egentlig, øh, ja, det var, det var virkelig noget af det, der gjorde, at, at jeg var nødt til at, øh, at blive konfronteret så egentlig også i forbindelse med jer. Begynd øhm, begyndte at gøre, altså, skabe lidt røre offentligt, at jeg jo fik enormt mange beskeder fra andre migræneramte, mm -hmm. der satte ord på deres oplevelser, og så kunne jeg pludselig spejle mig i det, de skrev. Ja. Og, så, og de kunne spejle sig i det, jeg havde fortalt, og så fandt jeg bare ud af, okay, jeg er slet ikke alene med alle de her ting. Altså, vi er faktisk enormt mange, der går og, og døjer, og, ja, og netop ikke kun oplever smerterne, men op, også oplever alt det omkring. Og det der med, at ja, jeg så gerne vil være til stede for familie og arbejdsgiver, og jeg ja, bare oplever, at det kan være enormt svært. Ja. det um, yeah. ja. Så ligesom at, at skabe et sprog for det sammen. Ja, det er lidt lige, gjort, ja. lige præcis. Ja. Det er sjovt. Jeg havde også hvad hedder det, en anine inde, som snakkede om der at få diagnoser. Mm -hmm. Hvor er hun, hun har haft flere forskellige diagnoser gennem, gennem årene. Men øh, startede blandt andet med OCD som syvårig. Mm -hmm. øhm, hvor hun også sagde, at det var helt klart det sværeste, mm -hmm. Fordi hun ikke havde et sprog for det. Mm -hmm. Altså igen det her med mm -hmm. sådan, at en eller anden måde at kunne forstå det, mm -hmm. forklare det. Mm -hmm. Æm, ja. Og det tror jeg at mange af os har det her med sådan... Også med, det kan også være med følelser, vi render rundt med, eller mm -hmm. et eller andet. Ikke? Sådan, hvad er det? Mm -hmm. Æh, ligesom at ja, ja. Og, og forstå det, forstå os selv. Ja, ja. ja. Men det, altså, det tror jeg er enormt afgørende. Også bare da jeg fandt ud af, sådan Gud at jeg går og er påvirket af min hukommelse og glemmer ting, jeg aldrig har glemt før og sådan noget. Mm -hmm. Gud, det kan faktisk hænge sammen med, at jeg lider af migræne, at jeg sover dårligt om natten, at jeg oplever nogle af alle de her ting. Det, det var jo enormt rart for mig at blive bekræftet i, eller forstå, at der var en sammenhæng. Ja. Både så jeg kunne kommunikere det til andre, men i realiteten også bare min selvopfattelse og, og forstå, okay, men det er relateret til migræne. Det er altså ikke, det er ikke mig, der er begyndt at blive... Mm -hmm helt underlige, eller sådan, at der sker alle de her ting, sådan eller... det dig selv. På ja, lige præcis. Ja. At jeg på en eller anden måde kunne give noget skylden for det, øhm, det, øh, det synes jeg har været øh, ja, virkelig, øh, virkelig rart. Og igen, det er jo bare noget, der migræne, for mig i hvert fald, er bare ja, både invaliderende, men også sådan øhm, på mange punkter alt overskyggende og enormt sådan invaderende i mit liv. Så det her med, sådan, jo mere jeg kan forstå, at jo mere kontrol jeg kan tage tilbage, jo nemmere er det bare også at leve med. For ja. mig i hvert fald. Så de to ting hænger helt klart sammen. Hvordan begyndte du det her med at, at kunne tage kontrol over den? Ikke? Mm -hmm. hvordan, hvordan begyndte den rejse lige så stille? Altså, du begynder at få et sprog for det og så videre, men du mærker også... Lidt mere dine symptomer at kende og så videre. Så kan du tage os med ind i den rejse med, hvordan du lærer dig selv så godt igen? kende? Mm -hmm. Ja, altså jeg tror, at jeg i en, øh, en rigtig lang periode, altså de første par år, øh, da jeg havde migræne, og inden jeg blev sygemeldt, der, øh, der ville jeg, altså der jeg bare et liv på trods, vil jeg sige. Mm. Jeg prøvede faktisk at holde fast i mit fuldstændig almindelige liv, og så kom migræne bare i tid og utid og spolerede, men jeg ville Altså på intet tidspunkt sådan, give den plads, eller lad den fylde, eller overhovedet, altså, og det var bare, det var, øh, jeg tror, det var ren overlevelse. Altså jeg tror faktisk på det tidspunkt, havde jeg slet ikke andre muligheder, fordi jeg endede ikke, hvad filen jeg ellers skulle gøre, og jeg fik mm. ikke noget hjælp til det. Altså, og jeg så holdt fast i din identitet på en eller anden måde. Også det, altså jeg var bare sådan, jeg kørte bare med 100.000 km i timen for ja. at så sige, altså fuldstændig vanvittigt, hvilket jo bare ikke... Øh, passer særlig godt sammen med migræne, og jeg prøvede jo en masse forskellige medicin på det her, et tidspunkt, som desværre ikke rigtig havde effekt, og havde en masse bivirkninger, og det i sig selv er også enormt hårdt at skulle gå og pludselig blive enormt svimmel, eller have lavt blodtryk, eller have kvalme, eller andre bivirkninger. altså Det, det i sig selv er, er virkelig en hård rejse at være på. Kan det være i hvert fald. Men, øhm, men ja, så jeg tror, det her med at øh, Første skridt var jo så, da jeg så blev sygemeldt for simpelthen at sige sådan, nu går det her ikke længere. Altså jeg, jeg kunne godt ses, det her, det går kun en vej, og det er den helt forkerte vej. Øhm, så det her med rent faktisk for første gang at tage mig selv alvorligt mm. øhm, og trække stikket og give min krop det, den hungrede efter, som jo bare var ro, det, det var ligesom første skridt, og så... Det er så bare sygemeldt, tænker jeg. Hvad gør jeg nu? Altså, hvad, hvad skal jeg bare gå derhjemme? Hvad, hvad stiller jeg op? Hvad, ja. hvad, hvad, hvad skal jeg få dagen til at gå med andet end bare at Og så tænker jeg, nu må jeg simpelthen øh, få noget hjælp til at lære bedre at leve med migræne. Fordi det gik også op for mig, at jeg egentlig også i de første mange måneder, jeg var sygemeldt, altså jeg havde hele tiden et behov for sådan at skulle være enormt produktiv og gøre en masse ting. Og jeg tillod slægt mig selv at tage en lur eller gøre andet, fordi jeg var sådan, det er så uproduktivt, og jeg skulle ud og gå en tur, og jeg gik rundt og støvsuget, jeg ved ikke, hvor meget derhjemme, fordi jeg tror, jeg tænkte sådan, at jeg skulle gøre noget. Gøre noget med dagen, ja. ja øhm, og så simpelthen begynde at, øhm, at gøre ting, som jeg havde lyst til, og som fyldte mig op et eller andet sted, og ja. faktisk lære at mærke mine egne behov igen, og gøre noget, der faktisk bare var rart for mig. Det øh, det var enormt rart. Og så ligesom også prøve at lære, hvad det var for nogle hensyn, jeg kunne tage netop. Altså det her med, at jeg har altid været et A-menneske, for eksempel, der fløj ud af sengen og ud og løbe en tur, eller sidder morgenen i gymnasiet, så kan jeg huske, bare en lørdag morgen, støj op, forlade alle mine afleveringer, så jeg kunne nyde resten af weekenden og alle de her ting. Altså virkelig sådan, det er også bare, det er sådan, yes, jeg fungerer godt. har altid godt. været produktiv, af Yes. Sådan, ja. Og så det her med at lære sådan, okay, men det, det fungerer faktisk super dårligt med mit hoved. Det, det, jeg kunne faktisk opleve det her med, hvis jeg ja, vågnede tidligt og bare fløj ud af sengen og skulle op og ud og tage et bade eller ud og gå en tur, ja. eller sådan at det faktisk kunne trigge et anfald. Så simpelthen at blive klog på det og så sige, okay, måske skal jeg prøve at gribe det anderledes an. Måske skal jeg prøve at tage det mere med ro og, og, og prøve at ja, og, og og gøre nogle tilsag, der gør, at jeg kan skåne mit hoved mm. bedst muligt, det, øh, det tror jeg har været øh, en game changer for mig langt hen ad vejen. Og så, øh, det var sådan et var, da jeg så var sygemeldt, men da jeg så ligesom skulle tilbage og genoptage studie, og ja, nu også vende tilbage til et arbejdsliv, øh, der har det også været det her med og prøve hele tiden at forventningsafstemme med mig selv. Det har været så vigtigt, for det var jo det, jeg ikke gjorde, inden jeg blev med. Der tænkte jeg bare, okay, jeg kunne leve mit liv 100% før, nu har jeg migræne, altså jeg var helt oppe at have migrene 25 dage om måneden, men jeg levede stadig mit liv, som, jeg, som om jeg kunne leve det 100%, og det gjorde, at jeg konstant løb med panden mod muren, konstant var enormt drænet, hele tiden var smerteremt, jeg kom aldrig ud af det der mønster, hvor at jeg har lært i højere grad at justere mine forventninger, både til mig selv, men også til sådan, hvad jeg skal kunne i løbet af en uge, så det passer bedre mm. til det, jeg rent faktisk er i stand til. Så hvis jeg ved, okay, jeg har migræne, der gør, at jeg rent faktisk kun kan 60 procent af det, jeg kunne før jeg fik migræne, så er jeg også nødt til at prøve at justere mine forventninger, så det passer nogenlunde. Og så det holder på den lange bane. Lige præcis. Altså, jeg, jeg, jeg også... tror også, ja. Jamen, jeg tænker også, at der må være altså, det her med, når du har løbet med panden mod muren, altså har du kunne være til stede i det? Altså, altså i din venskab nej, nej, og sådan noget? Nej, overhovedet nej. ikke. Altså jeg var bare en skygge af mig ja. selv. Så de 60% udgør meget mere end de 100% Ja, gør, lige ikke? præcis, lige præcis. Så det, sådan, det, har været, det har været rigtig godt for mig i hvert fald, at, at prøve at tænke sådan op, og på samme måde også forventninger i forhold til, når der så kom et anfald. Altså jeg var så frustreret førhen, og jeg kunne græde og altså, være sådan, ja, frustreret, når jeg lå der i seng, og jeg kunne kun ligge og tænke på sådan, nej, nu har jeg måtte aflyse, og alt det, jeg ikke når, og mine arbejdsopgaver, og hvornår skal jeg så være med mine venner, og nu har jeg igen aflyst, hvad tænker de? Sådan, nu, jeg er bare sådan, når, jeg, når det første er der, jeg ligesom har med laupet, så prøver jeg bare at være sådan, okay, nu, nu har jeg troet for den beslutning, og nu gør jeg faktisk noget rigtig, rigtig godt for mig selv. Nu, altså, hvor er det egentlig sejt, at jeg er i stand til nu og lytte efter. Hvad har jeg rykket mig meget? Nu gør jeg det, jeg ved, der er det rigtige. Og det gør formentlig også, at jeg har migræne måske i 10 timer, ikke i 3 døgn. Så ligesom hele tiden prøver sådan at vende det til, at, at jeg gør noget godt for mig selv, og prøver at lade være med at, ja, og dunke mig selv oven i hovedet i hvert fald, fordi jeg prøver bare at manøvrere i det på bedst vis Jeg har jo aldrig nogensinde bestemt, at jeg skulle have migræne. Nej. Og det samme også det her med, at jeg godt også kan have tendens til, når der så kommer et anfald, så prøver jeg tit at regne ud, hvad triggerede det? Mm. Hvad har jeg spist? Hvad har jeg gjort? Ej, jeg var jo også til lidt for mange møder i går, eller måske skulle jeg være gået tidligere hjem. Og sådan, det er jo, jo fint nok, på den måde, at nogle gange kan det være med til, at man jo netop kan spore sig. Måske se et mønster ja. i, at sådan, hvis man bryder sit søvnmønster virkelig meget, og det ofte trigger, mm. okay, så kan det være, at det er noget, man skal være lidt opmærksom på, ja. at, øh, at ikke lige pludselig lave Eller om i det. Også. Ja, lige præcis. Altså sådan, på den måde at forstå ens trigger, på den måde kan det være meget fint at prøve at forstå en årsag og se en sammenhæng, men den der bebrejdelse hele tiden, det prøver jeg virkelig aktivt hver dag at give slip på, fordi mm. Det kommer i tid og utid, og altså, jeg kan sidde og bebrejde mig selv, men det kan også være vejret, og der lige pludselig er lavtryk, eller et eller andet, der så gør, at det var det, der i et anfald. Ja. Eller mine hormoner, eller andet, der spiller ind, som jeg absolut ingen kontrol har over. Mm -hmm. øhm, ja. ja, fordi der er jo den her forskel på, det snakker vi også om her den anden dag, det der med sådan, altså en accept af migrænen, mm -hmm. men ikke... Øh, ikke acceptere, at når jeg har den nu, må jeg bare lide mig tilbage og mm. ved, ikke forklare alle de ting, jeg gerne vil have mm. klaret, fordi den overskygger alt. Ikke? Ja. Men en accept, der giver den ro på en eller anden måde, så du kan gøre alle de ting. Ikke? Ja, lige ja. præcis. Altså, ja, vi, kom, vi kom til at tale om det her med, at, øhm, at jeg har gået i det uh, gruppeforløb, faktisk, ude på Dansk Rådpinsender, mm. hvor vi netop arbejdede med den her trods- og accept-adfærd, mm. hvor at, uh, at trosse, det tror jeg, uh, alle kender til, øhm, og noget, som jeg også stadig gør, øh, men noget, jeg så nu er meget bevidst omkring, hvor førhen vidste jeg ikke engang, at det var det, jeg gjorde. Mm. Der, der, der, det var slet ikke i min bevidsthed, hvor nu er jeg mere sådan, okay, nu nu trodser jeg lige de næste tre timer, men så har jeg så også sat aften af til at, at hvile. Øh, men den her Accept, øhm, det er noget, der har hjulpet mig rigtig meget, men jeg oplever også, at det er noget, som andre er meget sådan, at det, øhm, eller nogle andre i hvert fald, at de vil aldrig nogensinde acceptere migrænen, fordi at det er det samme som at acceptere, eller give den lov til at være der. Okay. Øhm, ja. Og det, kan, det giver så god mening for mig, men for mig tror jeg mere, at jeg tænker, at jeg accepterer, at det er et vilkår, og at jeg så må gøre, hvad jeg kan for at Øhm, sådan leve med dens spilleregler, øhm, og så samtidig også sådan acceptere, at det er et vilkår her og nu, men ikke acceptere, at det er noget, der så vil være der resten af mit liv, eller at det er sådan, det for altid. Det er bare sådan, okay, men det som mit liv er lige nu, og hvordan kan jeg så leve bedst muligt med det, i stedet for hele tiden at prøve at leve imod det. Jeg tror mere, det er sådan, jeg tænker, øh, ja, det er i hvert fald, sådan hjælper det mig at tænke og øh, håndtere det på den måde. Så det ikke fylder så stort hele vejen ud i fremtiden, men bare lige her og nu i den Ja, ærger, det ikke ja fordi er, at... det har jo mange konsekvenser. også bare, ja, Det er sådan, har jeg også talt om før, men jeg for eksempel ikke kan træne eller løbe, som jeg gerne vil, og jeg kan ikke drikke alkohol. Og der er mange ting, jeg ikke kan, som jeg egentlig rigtig gerne vil. Øhm, og, eller jo bare, ja være den øh, veninde, jeg altid gerne vil og, mm. og, og søster og andre ting, men, men jeg tror meget, at jeg tænker sådan, sådan er det her og nu. Altså, det er ikke for altid. Det er ikke, fordi jeg aldrig kommer til nogle af de her ting igen. Det er bare, øh, ja, sådan er det. Jeg er nu, og så prøver jeg ligesom at finde noget andet, jeg så kan øh, fokusere på at gøre, som måske kan fylde det rum lidt ud. Du siger i et af dine afsnit i Hjernesor, at du nok har gået den mere, nu nævner du også søvn og koster mm. ting, men øh, måske er gået den mere sådan holistiske eller alternativ vej i, for, i forbindelse med behandling i forhold til, øh, til hvad mange andre prøver. Øh, vil du forklare lidt mere om det? Ja, altså jeg ved ikke, om jeg har gjort det mere i forhold til andre, men jeg har i hvert fald bare været hamrende desperat, fordi jeg er en af dem, der ikke har super god effekt af medicin. Så jeg har været nødt til at <laughs> prøve... Mm andre behandlinger. Øhm, så ja, det er alt for meget af de her sådan, fysiske behandlinger med osteopati og bodygestes og fysioterapi til ligesom at få nogle konkrete øvelser og kunne hjælpe mig selv til også at give slip på nogle af de her spændinger. Mm. Men samtidig så også hele den her det kognitive, det kognitive aspekt af det øh, og det mentale arbejde, som for mig tror jeg faktisk er vigtigere end de fysiske behandlinger. Fordi det her med at simpelthen lære at leve med migrænen så godt egentlig, som jeg er lykkedes med, mm. det, det, det tror jeg helt klart har været altså altafgørende for mig, øhm, for det gør også, at jeg godt kan rumme de smerter, der så er, øhm, eller de spændinger, der er. Øhm, så ja, jeg tror, ja, ja. og så tror jeg egentlig også bare, at det handler om, at, at det nok også er en måde for mig at føle, at jeg bare gør et eller andet. Mm. Øhm, ja, sådan at man selv aktivt, gøre noget, selvom at det også kan være hårdt altid at skulle være så opsøgende, og det er også hårdt at skulle prøve nye behandlingsformer, fordi at så sætter man sig selv op for, Ej, det kan være, og jeg har hørt om så mange, der har gode effekter af det her, og så mm. håber man. Ja. Og så kan man bare blive så enormt skuffet, så det kan virkelig være sådan en, en balancegang. Men og en rutsjebanesur. Også altså det. Ja. Også på sådan, nu, nu prøver jeg det her. Ja, også det. Men, men ja, jeg har virkelig, virkelig, virkelig prøvet alt muligt forskelligt med kosttilskud og kostomlægninger og ja. alverdens ting, for simpelthen bare at, øhm, at prøve det af. Og så også nogle gange for at sige, nu har jeg prøvet det, og det hjælper ikke. Mm -hmm. Æm, så, må jeg ligesom, så kan jeg parkere det, og så må jeg ligesom prøve at se, om der er noget andet, der, ja. der kan hjælpe mig. Det, jeg synes, det er vildt spændende, det er jo det her med netop, som du siger, at det er mere den mentale del faktisk, mm. der har været enormt vigtig, mm. Så ofte oplever jeg netop det her med, at, at når jeg snakker med folk, der enten har fysiske lidelser eller psykiske lidelser, mm. så handler det hele om vores mindset til det. Mm. Ikke? Mm. Æm, og øh, apropos det, og da vi snakkede her den anden dag, så sagde du også, at, øh, at du var blevet så god til netop at lære dig selv at kende, og mm. ligesom på en eller anden måde acceptere smerten og leve mm. med den osv., og, og have sådan et, et, et positivt forhold til den. Æm, at du nogle gange godt kan sidde med dine veninder og have migræne, men stadigvæk føle, at du er den, der har det bedst. Ja, altså det, er sådan, det er måske ikke lige, når jeg har migræne, der er jeg godt ramt, men, men jeg har da ja, i nogle perioder øhm, oplevet, jeg, ja. Fordi mine veninder er jo også bare unge i 20'erne, yeah. og, og der er jo alle mulige problemer. Øhm, man kan støde på, eller udfordringer, eller, eller svære tider, om så det er med kasser eller en dum chef, eller et studie, der er et eller andet. Altså, ja. øhm, men det her med, at øh, ja, jeg nogle gange har siddet og tænkt, sådan, okay, måske har jeg det faktisk ikke så dårligt igen, som jeg gik og troede, eller i hvert fald forstået, at, at andre også døjer med en masse forskellige ting. Og at, øh, ja, det har i hvert fald bare været... Øh, været ret interessant, og, øh, og også faktisk rigtig rart, det her med netop, som vi også taler om, at kunne skabe et sprog om det. Jeg synes jo også, det er enormt dejligt, at, at, øh, at vi, ja, at mine, ved at jeg også deler så meget ud, både af det, det gode og det rigtig svære med mine venner, gør også, at de også har lyst til at dele ud, øh, af noget af det, de går og tumler med, mm. og det er en anden måde måske ikke at føle sig så alene øh, i det hele på, for så kan jeg da godt sidde og tænke sådan, okay, det kan godt være, at jeg jeg godt nok er mega udfordret med de her smerter, og jeg jo, altså virkelig, virkelig kan, ja, synes, det er enormt frustrerende øhm, og invaliderende, som jeg har sagt mange gange, men det er det virkelig. Men så kan jeg også tænke sådan, okay, men i det mindste har jeg da så øh, et studie, jeg er sindssygt glad for, eller et arbejde, jeg virkelig, øh, virkelig brænder for, eller har noget andet meningsfuldt, som måske nogle andre omkring mig kæmper med. Øhm, så ja, det har været meget sjovt. Sådan. Det troede jeg ikke, at jeg skulle opleve, at jeg kunne sidde Nej. og tænke sådan, okay, der er jeg lidt heldig der. men, øh, men ja. Du har fået det... så god mental træning. <laughs> altså det i det, det her. Ja. ja, men meget, meget handler om, øh, rigtig meget handler om mindset. Øh, det må jeg sige. Og ja, det er 100% det, der gør, at jeg kan være der, hvor jeg er i dag, og have det så meget bedre, fordi smerterne egentlig fylder lige så meget, som det jeg var sygemeldt. Øh, men nu har jeg bare, ja, lært at leve med det, ja, på en anden måde, mm. og håndtere dem på en helt anden måde. Ja. Hvordan, nu vi springer totalt meget i det, men nu kommer til at tænke på det her med, at, at du sagde, at, øhm, at det ikke er noget, du skal du fokusere på, at det ikke er noget, du skal leve med resten af livet nødvendigvis. Mm -hmm. Hvordan kan migræne stoppe? Stopper det? Det kan det. Ja. <laughs> nu vil jeg give en masse håb her. Nej, nej. Jeg vil give en masse håb, ja. fordi det, det kan der, der mm. det, det kan sagtens stoppe lige pludselig. Det kan også tage pauser igen. Det er meget, meget individuelt. Der er mange kvinder, der oplever, at det for eksempel stopper fuldstændig, når de bliver gravide eller når de ammer. Mm. Øhm, der er også nogen, der oplever, at det stopper fuldstændig, når de kommer i overgangsalderen. Det kan sagtens forsvinde lige pludselig. Okay, ja. øhm, og det kan jo også være, at øh, et er det sådan ja, fysiske kroppen sådan lige pludselig forsvinder, fordi der er ændringer i ens hormoner eller andet, men for nogle er det jo også, at de så pludselig fandt det medicin, der hjælp dem, eller fandt den behandling, eller andet, der så gør at det i hvert fald markant bliver reduceret. Så det på den måde ikke altid skal være, som det er nu. Så jeg tror meget, det er det, jeg tænker. Jeg har ikke en forventning om, at jeg nødvendigvis lige vågner om en morgen om tre år, og at migrænen bare lige pludselig ud af det blå er væk. Jeg tror mere for mig, at det er det her med hele tiden at tænke, at den vil ændre sig. Øhm, og det har jeg også oplevet, at den har gjort, øhm, både i perioder i forhold til sådan, når jeg har ferie for eksempel, og kan slappe lidt mere af, så fylder den ikke lige så meget, og jeg har ikke lige så mange anfald, men også i forhold til, ja, hvad for nogle behandlinger jeg lige får, og hvad for noget medicin jeg får, øhm, så egentlig bare det her med, at, at stole på, at, at, den, øh, ja, at den vil ændre sig, i en eller anden form, øh, og at det forhåbentlig, jeg vil blive bedre på et tidspunkt, øh, det, øh, det prøver jeg virkelig at, øh, og holde meget fast i, og egentlig også i det nu havde jeg lige sidste uge, der var en rigtig dum uge, med rigtig mange anfald, og flere dage i sengen, og, og der prøver jeg også bare at tænke, ja, det er i irriterende, mm. men, øhm, men der, det, det vender igen. Altså, både de gode og de dårlige perioder, altså, det vender, ja. Æ, og det, det giver mig et eller andet, en tryghed, tror jeg, ja. at vide og stole på, at, øh, ja, at, at sådan er det, for det er det, det er i hvert fald det, jeg oplever. Der kommer bølger, det er bare med at... Det gør der med ja. alt i livet, og det oplever jeg ja. også, der gør med... Øh, med migræne. Ja. Ja. Hvad føler du også? Fordi nu, nu du lyder bare som en enormt sådan, reflekteret menneske. Øhm, og netop også på grund af altså nok på grund af migrænen. Og du har virkelig skulle kigge indad. Og være sådan, okay, hvad, hvad gør jeg her, der måske kan trigge øhm, det? Og alle de her ting. Var det en del af, af Anders personlighed før migrænen? Eller er det noget, der ligesom har udviklet sig sammen med det? Mm. Det er sørme et godt spørgsmål. Øhm, jeg tror ikke nej, at det øhm, overhovedet på den måde har været en del af, mine, mm. af min personlighed før, at være så selvbevidst og reflekteret. Øhm, jeg tror, jeg har været det sådan lidt egentlig. Det, det tror jeg altid sådan, øh, ja, ja. har jeg har været en del af mig, men, men det er helt klart noget, der har udviklet sig enormt meget, og det er, så, og det er også noget, jeg er enormt stolt over, at, jeg, at, at det ligesom har udviklet sig så mm -hmm. meget, fordi at ja, jeg er blevet klogere på migrænen, men jeg er jo også vokset enormt meget som menneske ved at have virkelig arbejdet så meget med mig selv, mm -hmm. øhm, som jeg siger, det er noget af hår, det allerhårdeste aller, aller arbejde, jeg nogensinde har gjort, men også noget af det allerbedste, jeg har gjort at arbejde så meget med mig selv, fordi jeg jo, ja, er vokset på så mange områder, og det er også noget af det, der er kommet rigtig godt ud af det, altså det, ja, så, så selvom det, jo, det virkelig ikke er en, er en gave at have fået grene, så har der alligevel været nogle små mm. øh, lyspunkter i det og nogle små gaver i det, øhm, som jeg kan bruge på så mange andre områder. Øhm, ja. Ja. Også fordi du så netop har fået det her fællesskab på Instagram, hvor jeg ja. har over 2.000 følger ikke? omkring altså hjernesover, den ja. podcast, der var der, ikke? Jo. Jo, det er og det, er det. ligesom hjælper med at få et sprog. Øhm, vil du forklare lidt mere om, hvad det fællesskab har, har gjort for dig personligt? Ja, det har. Øhm, jeg tror faktisk, det har betydet meget mere, end jeg overhovedet er i stand til mm. at, øh, at kunne forklare. Øhm, jeg gik jo fra at føle mig enormt forkert og alene og ensom øhm, til pludselig at ja, bare føle så meget kærlighed. Og føle mig så forstået, mm. øhm, som jeg aldrig nogensinde har følt mig forstået før faktisk. Øhm, og føle mig spejlet og hippet på af så mange mennesker. Fordi selvom at man har et, øh, et godt netværk, eller en, en, øh, et godt bagland, og nogle rigtig gode mennesker omkring sig, så er der bare ikke noget som nogen, øh, der går igennem noget af det samme som en selv, der sådan mm. virkelig kan forstå og også øh, berige en med nye synspunk synspunkter. Øh, på, hvordan man kan leve sit liv, og det er bare det er enormt værdifuldt. Altså, det, jeg, altså, ja, jeg deler jo en masse meget personligt ud, og jeg synes også, det er hårdt, både fordi det er så personligt, men også fordi det er hårdt at skulle dele ud og følge op, og jeg får mm. lyst til at poste hele tiden, men det kan jeg heller ikke overskue, fordi jeg også har en begrænset mængde energi, men jeg bliver ved med at opveje, at det, det er det værd, fordi jeg oplever så mange have gavn af det, og det er både mig selv, og andre, altså, det er jo enormt værdifuldt for mig, at jeg kan dele, at jeg lider, eller har ligget hele natten vågen øh, med migræne, og øh, synes, det hele er lidt hårdt, og der så kommer 30 beskeder, og siger sådan, ej, jeg har også ligget, eller, jeg håber virkelig, du snart får det bedre, eller sådan, det der med, at man bare sådan, okay, så er jeg ikke den eneste, der ligger der i sengen, og på samme måde, når nogen skriver til mig, at de lige har måttet øh, sige op på deres arbejde, eller har valgt at blive sygemeldt, eller synes, det er vildt svært med deres kæreste, fordi han ikke forstår eller andet, og jeg så kan være den, der går ind og støtter dem, og ja, sparer med dem, og giver dem nogle rigtig gode råd, og nogle okay. søde ord med på vejen, og kan se, hvilken glæde det giver. Det giver jo også mig enormt meget, fordi det var jo det, jeg manglede. Det var jo det, jeg jeg brug for, at nogen tog mig i hånden. Jeg håber øhm, forståelse. 100%. Ja. Ja. Så det, det er sådan bare blevet forankret i alt det, jeg gør og vil gøre fremadrettet. Ja. Nu har du startet Hemi. Ja. Vil du fortælle lidt om det? Ja. ja. Det, det, det vil jeg utrolig gerne. Ja, så, øh, jeg har jo bare gået og tænkt, øh, hvordan i alverden kan jeg gøre mere... Øh, på det her område. Mm. Jeg har prøvet i medierne og på, øh, til topmøde til politikere og andet virkelig at sætte øh, fokus på migræne øh, mm. og hovedpine øh, offentligt og alt, hvad der så gøres der, og også jeg gennem podcast og Instagram og prøve at hjælpe nogle mennesker, men øh, vidste, at jeg skulle øh, ja, blive færdiguddannet her i sommer, øh, hvilket heldigvis lykkedes, og det er jo fantastisk, yes, det er og hvis jo, tak at jeg skulle ud <laughs> på arbejdsmarkedet, jeg tænkte bare, at jeg har simpelthen brug for at arbejde med noget, der giver mig så meget værdi, at selv på de dage, hvor jeg, som jo, jeg har hver dag øh, hovedpine, øh, og de, også migræne, øh, selv de dage, hvor jeg virkelig er smerteramt, at det er noget af det, der så kan få mig ud af sengen alligevel, fordi det er så værdifuldt. Mm. Og så blev jeg så kontaktet af øh, to søde mænd, der, øh, der øh, har rigtig, rigtig stor erfaring inden for, øh, for øh, online, øh, lægehjælp og, mm. og sundhed generelt. Øh, og har bygget virksomheder inden for det, og som længe havde kigget på, hovedpine og migræne, og tænkte, hvorfor er der ikke mere, der kan gøres her? Og de havde opdaget podcasten, og mig, og det, jeg lavede på Instagram, og øh, offentligt, og, øh, ja. Vi kom i kontakt, og, øh, og... Men det er bare så vildt, hvad der sker, når man begynder at dele ud af ja, sig selv. Ikke? det er det virkelig. Altså, sådan, hvad det kan gøre ja, til. Jeg var også... Øh, så ja, de skrev lige inden jul jeg kan huske, at hele juleferien var jeg bare sådan... Please lad det her være et match made in heaven, fordi mm. der er så meget, jeg gerne vil skabe, men jeg er også meget begrænset, og jeg er jo bare mig, og hvordan skulle jeg kunne gøre det alene og mere end det, jeg allerede har? Og så kom der pludselig nogen, der havde altså, kunne en masse ting, jeg ikke kunne, og de manglede mig, og jeg manglede dem mm. til at kunne skabe noget værdifuldt, og vi har så øh, hele ja, det første halvår af 2023 øh, kommet endnu flere på teamet, der simpelthen har øh, alle mulige forskellige kompetencer inden for, øh, for, øh, for det her område, som bare alle sammen kæmpe brænder for at kunne gøre en forskel. Øhm, og det er så blevet til, at vi øh, simpelthen har kunne øh, stifte den her virksomhed Hemi, øh, som vi så ja, officielt øh, har arbejdet på siden august måned. Og øh, det er jo bare blevet en nyt hjertebarn for mig, mm. øh, hvor at vi simpelthen håber på at kunne gøre en kæmpe forskel for alle, der lider af hovedpine og migræne. Så det handler rigtig meget om at kunne skabe bedre behandlingsmuligheder, nemmere adgang til specialiseret lægehjælp, skabe adgang til tværfaglig mm. behandling af hovedpine og migræne. Lige nu er vi startet med at åbne en fysisk hovedpineklinik ude på stiftelsen på Frederiksberg, hvor vi håber på at kunne hjælpe nogle af dem, som for nylig fx er begyndt at lide af hovedpine og migræne og har brug for hurtigt at kunne komme til en, til en, en neolog og blive igangsat med noget, altså få en udredning og få noget behandling. Øhm, fordi der er så lange ventelister både til neologer, men også til landets hovedpinecentre. Øhm, og, øhm, og så ja, er vi også lige nu klar til at øh, lancere en app, hvor at det første kommer til at blive en hovedpine tracker, hvor man har mulighed for at kunne øh, simpelthen tracke øh, sin øh, hovedpine og migræne, som er noget, der er et krav, hvis man er i behandling, medicinsk behandling mm -hmm. øhm, for sin hovedpine og migræne, men simpelthen også til netop og, øh, og simpelthen skabe et endnu bedre værktøj til alle, der øh, har behov for at kunne øh, tracke deres hovedpine og migræne. Jeg sidder selv og gør det i noter på min telefon, fordi jeg simpelthen ikke har fundet et bedre værktøj, ja. der kan hjælpe mig, men Altså så både at, simpelthen at gøre det øhm, rigtig nemt, øhm, men samtidig også til man at kunne hjælpe med at, at simpelthen få et bedre overblik over, se nogle mønstre, mm. øhm, bedre at kunne forstå og få en anden kontrol over ens ø, hovedpine og ja. Så det er ligesom første step. men og indbygget det her mindset. Og ja, lige præcis. Det men, ja. men egentlig, tror jeg tror bare, at en i alt det, vi vil skabe, er bare, at man skal føle sig inkluderet og se et og Hold i hånden på en anden måde, end hvad man på nuværende tidspunkt bliver mødt med i sundhedssystemet, men på sigt også række langt ud over det, der lige nu eksisterer med simpelthen øh, at kunne tilbyde øh større hjælp til ens kognitiv og mentale helbred øh, gennem forløb. Det er både med psykolog og hovedpine-coaches, kunne skabe fysioterapi forløb, øh, og simpelthen sørge for, at alt sammen taler sammen, så man får det hele samlet et sted. Jeg har også syntes, det har været hårdt. Så går jeg til en neurolog et sted, jeg går til en psykolog et andet sted, så går jeg hos en mm. fysioterapeut et tredje sted. Ingen af de her ting taler overhovedet sammen. Øh, og hvis jeg skal ud og have viden om migrene, det er et helt andet sted, og så vil jeg også gerne øh, møde nogle ligesinder, men hvor går man det hen? Simpelthen jeg har mulighed for at samle alt det her et sted. Mm. Æm, så sidder og og skriver en masse artikler med forskellige, altså både ekspertartikler med, hvad migræne er, og, og hvad der kan være brugbart, ja. men også dele forskellige patienthistorier. Og så forhåbentlig kunne skabe et endnu større fællesskab og community, end hvad der er muligt nu, fordi jeg jo netop gennem Instagram i kontakt med så mange forskellige, hvor at jeg på daglig basis sidder og tænker, ej, men du burde jo tale med Sofie og <laughs> ja. Sara og Louise. I, I, I, ej, I står jo helt det samme sted lige nu. Og sådan, hvordan kan man forene det her yes. på en, en rigtig god måde? Så simpelthen at skabe en platform, øh, hvor at vi, man har mulighed for at vide, at vi er der, og man kan tabe ind i det omfang, man har behov for. Mm. For nogle af det måske daglig, at de har brug for at være derinde og få en masse øh, viden og kunne dele og alt det her, men, men, øh, men for andre også bare, når det opstår, eller de pludselig har brug for at skulle i noget ny behandling eller andet, at vi så er der til at gribe dem, både de nuværende hovedpine og ramte men også dem, der er jo fremadrettet lige pludselig øh, vil opleve, at det bliver en del af deres liv og ja, har brug for det. Så jeg tror egentlig bare, jeg ja, skaber det, jeg virkelig, virkelig selv har manglet, og som jeg på daglig basis bliver mindet om mangler. Mm. Æm, så ja, det er, det er virkelig værdifuldt. Nej, fedt. Ja, noget, som jeg håber, at til mange får glæde af. Øhm, ja. ja. Og også bare ligesom det her med at samle det et sted, så man, så, man, øhm, så man føler, at det er en fælles kamp på en eller anden måde, hvis vi kan kalde det en kamp. Ikke? Ja, altså, lige præcis. Ja. ja, lige præcis. Og bare jeg tror, sådan, for mig har det egentlig bare været at skulle. Altså, jeg vil på intet tidspunkt love, og det vil vi ikke, hverken mig eller det fantastiske team, jeg arbejder sammen med, både af, af gode kollegaer og også det fantastiske, de specialister, vi, vi har med på holdet. Der er jo ingen af os, der vil love, at vi kan gå ind og fjerne smerterne, mm. øh, eller vil love, at vi kan kurere øh, migrene fordi det tror jeg, at rigtig mange kan genkende det her med, at man er kommet ind til en jeg er der er kommet ind til en behandler, der sagde, ved du, jeg er tre gange til det sted, så er du aldrig migrene mere, og jeg kom grædende ud og ringede til min mor, og var sådan, der er en, der kan øh, fikse det yeah. øhm, Det er enormt vigtigt ikke at love noget, øhm, men derimod vil vi gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe og støtte til at, øh, at finde den rette behandling, eller og øh, eller, ja, skulle lære at leve med det på bedst mulig vis, så, så at det overordnede mål ligesom, er, at migrænen og hovedpinen skal træde mest muligt i baggrunden og få lov til at fylde mindst muligt, mm -hmm. så man kan få mere energi og overskud til det, der rent faktisk betyder noget i ens hverdag. Ja, øhm, yeah. Netop så også ved at kunne samle det hele et sted og komme til at gøre rigtig meget af det digitalt, så man ikke også skal bruge en masse energi og overskud på at transportere sig og få migrene på vej i toget og alle de her ja. ting. Simpelthen at, at gøre det øh, nemmest muligt, øh, så man altid har det lige ved hånden, øh, den hjælp, man nu engang øh, har brug for. Jeg kunne godt tænke mig sådan lige at komme hurtigt ind på, fordi det er jo... Nu har du også været syg med migrene før og så videre, mm. og nu med Hemi. Altså det her med at have en, en arbejdsdag, hvor det er til gode se, eller vi jeg sige, det er så til gode se, du har migrene, yeah. <laughs> fordi det er sådan, du kan hjælpe, ikke? Men ja. det her med, hvordan du indretter din, din arbejdsuge yeah. ud fra det. Det er også godt spørgsmål. Altså man må sige, at øh, der er jo er ja, enormt så forståelse, fordi at mm. dem, jeg arbejder sammen med, jo, det er jo hele det her, vi, øh, vi arbejder Remlig med. Key, altså, ja, det, det jeg er. kan nogle gange opleve faktisk, hvis jeg får et migræneanfald, og sådan, jeg er nødt til at smutte hjem, og de sådan, hvad oplever du lige nu? Og sådan, altså, de, vil så gerne, de er så nysgerrige, og de er så støttende, og øh, ja. det, er, det er helt fantastisk. Øhm, og generelt vil Virkelig anbefale det, har jeg også gjort andre steder, også herinde, da jeg var. man at være åben over for min arbejdsgiv omkring det, fordi på den måde kan man bedst muligt i fællesskab finde, mm. øh, finde ud af, hvordan man kan indrette ens hverdag bedst og ens arbejdsdag best, men, øhm, men for mig er det simpelthen... Og, øhm, og jeg tror, det allervigtigste er faktisk at kunne sige fra og sætte nogle grænser og nogle gange kunne sige... Uh, det er så fint, at du vil foreslå et møde her, men jeg kan simpelthen se, at øh, det, altså jeg ved, efter kl. 16, der er min hjerne altså, er simpelthen død. Ja. Der er ikke noget at komme efter der, så kan vi, kan vi rykke det til en anden mm. dag. Eller simpelthen sige, at der, der er for meget. Eller hvis jeg, hvis jeg skal møde fysisk op på arbejde to dage i så er jeg nødt til onsdag, at det bliver en hjemmearbejdsdag. Altså simpelthen fordi, de vil så gerne, mine kollegaer vil så gerne tage hensyn til mig, men jeg er nødt til at hjælpe dem. Yes. Øhm, og det er så vigtigt, ja, at kunne sige fra, fordi Selvom de forstår, så oplever de det jo ikke, så Nej. de ved jo ikke helt, hvad det egentlig er, det betyder, og, øh, og hele tiden være i så meget smerte. Øhm, så det tror jeg er enormt vigtigt, og så er det egentlig også at give slip på øh, øh, den her sådan meget øh, det store behov for konstant at skulle levere og være med på lige fod med de andre. Mm. Fordi jeg har også lyst til at møde ind hver dag fra ni til 17 og sidde og være med til at bidrage. Og, og, og virkelig levere på samme måde, som de andre gør. Og det skal jeg igen lidt tilbage til det her med forventninger. Sådan, det er jeg nødt til bare at slippe slip på, for det kommer ikke til at ske. Ja. Altså, sådan, så sætter jeg mig selv op til at fejle og ja. blive enormt skuffet, og hele tiden føler jeg utilstrækkelig. Og det er så hårdt. Altså, det, det, det, det får jeg ikke noget godt ud af. Mm -hmm. Så i stedet for at simpelthen at tænke sådan, okay, men jeg bidrage med det, jeg kan, og jeg gør det, når jeg kan. Mm. Så det gør også, at jeg, for eksempel som i går, så først med jeg ind klokken halv 12, og jeg var ikke super produktiv derhjemme om formiddagen, men til gengæld, så øh, sidder jeg også nogle gange i weekenden eller om aftenen, fordi jeg lige pludselig bliver grebet af et eller andet, og ikke kan lade være med at sidde med ja. det. Så jeg, jeg prøver lidt at strukturere det, som, øh, som det giver mening for mig. Og så også, øh, ja, tænke, at jeg også er nødt til at sikre mig, at jeg har et liv uden om arbejdet, mm. fordi jeg er så passioneret omkring det her, at jeg får lyst til at give, selvom jeg ikke har 100%, men så de procenter, af den energi, jeg så engang har tilbage, at lægge alt det i, i, i mit arbejde til at skabe det her. Og, og det tror jeg jo, det er jo rigtig fint, at jeg har det sådan, men det er ikke holdbart. Mm. Jeg er også nødt til at sørge for, at, at der også skal være plads til, at jeg ser mine venner, og at jeg også bare kan have en aften, hvor jeg ligger derhjemme og ser film, og at jeg husker min behandling og alle de her ting for det er også noget af det der gør at jeg er glad og noget af det der gør at jeg kan være kreativ og noget af det der det, gør det, der at gør, jeg du, har du dig. Ja, altså det er jo bare meget tilbage til den der klassiske mm. at man er nødt til at fylde sig selv op først, men det er bare øhm, det er bare meget meget tydeligt for mig og øh, som sagt, nu har jeg også prøvet at være før, og det skal ved at gøre alt for at ikke kommer til at ske igen, så det er virkelig en balance, men jeg tror sådan for mig er det vigtigste netop at kunne Sæt nogle grænser, øh, fordi det der er der enormt stor øh, selvrespekt i og selvkærlighed, og det er også en måde at hjælpe dem omkring mig til bedre at forstå, og så som sagt også kommunikere, hvad det er, jeg oplever. Ja. Det synes jeg er rigtig rart, og så også bare være god til at sige, at jeg har brug for, for at få taget nogle hensyn, altså de, jeg har fået, jeg har nogle skærmbriller, og... Jeg har fået en skærm med rigtig høj opløsning, som gør, at, jeg, at det ikke påvirker mit hoved lige så meget. Og de dage, jeg møder ind, hvor de andre godt kan se, at jeg er lidt rød i kinderne, og at øjnene er ret lukkede til, der er de hurtige til at sige, skal vi lige slukke lyset? Eller jeg har mm. fået en kontorplads, hvor jeg sidder øh, med ryggen til øh, vinduet for eksempel, fordi lyset kan trigge så meget udefra, så nogle af de her små ting øh, kan, kan hjælpe mig utrolig meget. Øh, men det er en balance, og det er også noget, jeg hele tiden øh, justere, justere okay. og prøver at finde min vej i. Men, øh, men at ja, sætte grænser og pille mest muligt selvbebrejdelse ud og, øh, og være god til at kommunikere, det tror jeg sådan er... Øh, det er den måde, jeg hjælper bedst. Ja, min, øh, min meget søde kollega Benedikte sagde, at du hjælper os ved at hjælpe dig selv. Mm. Fordi jeg vil så gerne hjælpe dem at være på og alle de her ting, men... Øhm, ja, men det her med sådan, at, at jeg er nødt til at huske mig selv først, det er rigtig dejligt, at, at, det, at det er tydeligt øhm, og prioriteret. Ja. ja. Ej, hvor er det hvor <laughs> smukt. Ja. Det er også, og det er jo netop det, som vi alle sammen kan bruge i vores liv, lige meget hvad vi står og ja. øh, er udfordringer for, ikke? Jo. Altså at øh, hjælpe ja. dem omkring os, at hjælpe os selv. Ja, ja. Det, øh, det tror jeg er sådan, øh, ja, det var rigtig, det var rigtig godt ja. at blive mindet om. Hvis du skulle øhm, ikke for at negligere migrænen, men, men netop for at acceptere den på en positiv måde. Hvis du skulle takke din migræne for én ting. eller så var noget, du kunne takke den for. Mm. <laughs> Hvis jeg skulle takke min migræne for én ting. Mm. Så er det nok, at øhm, jeg har. Jeg er har lært at faktisk være enormt glad og taknemmelig og stolt over de helt små ting. Mm. Øhm, det, øh, det gør, at jeg faktisk er rigtig, rigtig glad i min hverdag. Jeg har også dage, hvor jeg er enormt frustreret og ked af det og alle, alle de her ting. Men, men langt hen ad vejen, så har jeg simpelthen lært at, at være så glad og, og tilfreds med sådan meget, meget, meget små ting. Ja. Og jeg bider virkelig mærke i dem, og det gør bare, at jeg, jeg, jeg har en stor glæde at gå på mod Øhm, og det, øh, jeg var jo også glad før men, men det er bare på en helt anden måde nu mm. der, tror jeg bare sådan, der kørte livet bare af, hvor nu er jeg meget mere opmærksom og reflekteret på ting omkring mig og det føler jeg virkelig den har tvunget mig til øh, ja. at lære og øh, at se så meget indad det, det har virkelig været en gave fordi jeg ja, som sagt også netop kan se hvor meget jeg som menneske er vokset og den udvikling vil jeg virkelig ikke have været uden. Øh, så det er jeg meget meget, meget Tak nemlig for. Ja. Æh, selvfølgelig ked af, at det var de omstændigheder. Men, men, øhm, men, men ja, det vil jeg, jeg rigtig gerne takke den for. Ja. Ja. Men man må tage det sure med det søde. <laughs> altså. øh, ja. Der er simpelthen ikke andet for Nej. Ja. Tak Anna. Det var skønt at have dig med. Jeg siger også mange tak. Det var <laughs> virkelig en fornøjelse. Tusind tak til dig, der har lyttet med. Mit navn er Lærke Wolfgang, og du kan selvfølgelig også finde programmet på Instagram via livskompasset.pod.com. Jeg håber, at du vil skrive til os med feedback og gode ideer, fordi hvis der er noget, jeg ønsker, så er det, at vi sammen udvikler det her program. Du kan naturligvis også finde flere udsendelser i den podcast-app, du foretrækker, og live på 24-7. Vi lyttes ved.